A Tüketlen Felekezetközi Keresztény Rádió határok nélkül. www.radio777.net Okay, so we'll continue on with our 14 major points of the end time. Jó, tehát akkor folytatjuk tovább a végső idők 14 pontjával. And to briefly recap the first major point, Legyük át gyorsan, röviden, még egyszer az előzőekben megvitatott pontokat. The of the kezdtük az idők jeleivel. A második, az a hamarosan színrelépő lépő világkormány az Antikrisztus vezetésével. Was the the for the last seven years. A harmadik, a szövetség aláírása, amit az Antikrisztus ír alá. Innentől kezdődik az utolsó hét év. Uh, point four was the Antichrist breaking the seven-year covenant. The a negyedik pont az volt, amikor a hét év közepén, három és fél évvel évvel, megszegi az Antikrisztus a szövetséget. Point five was the Great Tribulation beginning. Pont, a három és fél évkor, a a point uh, six was the atomic war. A hatodik pont az a nukleáris, az atomháború. And point seven was uh, Jesus' second coming. A hetedik pont Krisztus visszatérése, második visszatérése. With the resurrection and rapture. And és ekkor történik meg a szeragatás és a feltámadás. And point 8 we covered the last time we covered the married supper the lamb and rewards for Christians. A múltkori amikor már itt voltunk, akkor a nyolcadik pontban beszéltünk a bárány mennyegzői vacsorájáról. And point 9 was uh, we were covering a kilencedik pontban pedig az ezelőtt zajló Isten haragja eseményeiről beszélünk. Uh, <laughs> és hogy átvegyük még röviden ezeket is. Uh, that, uh, covenant, amikor az Antikrisz a hét éves szerveződést. In the middle, that left three and a half years of great tribulation. Ez ugye három és fél éves nagy nyomorúságot indít el. And Revelations 13:5 tells us that it was 42 months. Jelenések 13 ből tudjuk, azt, hogy ez 1260 napig tart. And 11:3 11. ból és 126 ból is tudjuk, hogy egyfelől 42 hónapig, másfelől pedig 1260 napig tart ez a nyomorúságos időszak, ami ugyanannyit jelent. The up, okay, 1260 days, well, tehát, hogyha tudjuk, hogy a, a nagy nyomorúság az 1260 nap, akkor amit úgy hívunk, hogy az Isten haragja, az vajon milyen hosszú? And we went to, uh, chapter 12, verse 11 and 12, which gave us the time for the length, Of the wrath of God. Emlékeztek a múltkori alkalommal, Dániel könyvének a 12. fejezetéhez lapozva találtuk meg erre a megoldást. A 11. és a 12. vers, ami így szól. És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító utálatosság, 1290 nap lesz. Boldog, aki várja és megéri az 1335 napot. So we covered that there, immediately after the tribulation of those days, after the 1260 days of tribulation, Jesus would come back in the clouds of heaven. To gather the Christians. A a And we then moved on into uh, the wrath of God és innentől kezdődik az Isten haragja. Now in this first time period it gives us 1,290 days. Daniel 12:11-ben először 1290 napról olvasom. Now that is extending 30 days beyond the 1,260 days of tribulation. Ez pontosan 30 nappal hosszabb mint amire a jelenések könyve állítja, hogy a nagy nyomorúság 1260 nap. Uh, two A jelenések 16. fejezetéből valamint a 19. fejezet első részéből derül ki, hogy mi történik ez alatt a 30 nap alatt szimultán. Where uh, the married supper, of the lamb is taking place. Mindyárt az elragadatás után a szentek részt vesznek a bárány mennyegzői vacsoráján. And simultaneously the vials of the wrath of God are being poured upon the earth. Ez alatt pedig Isten haragjának a poharai kitöltetnek a Földön maradottakra, akik nem ragadtattak el. And just to recap, we briefly brought out that during the tribulation you've got the six tribulation trumpets and I that Christians will be here during the tribulation. A múltkor azt is átvettük, hogy a nagy nyomorúság alatt szólal meg az a hat trombita, ami alatt viszont mi keresztények még itt leszünk a Földön. Ahogy emlékeztetek, viszont a hetedik trombita szavára elragadtatunk, és ezután indul meg az Isten haragja a Földön, Ezeknek a, ezeket a Biblia az Isten haragjának a poharai képpen szimbolizálja. And then in Daniel 12.12, 12, it gives us a second time period, which was 1.300 And 35 days. Verse, vers, újabb, e, e, nekünk, 1335 Now this is an extension from the 1290 days of 45 more days. 45 Now many Bible scholars, and we'll, we'll prove it by scripture, is that these 45 days. Uh, Will be when the of will take place. Meg fogjátok látni, hogy a Szentírásokból bebizonyítható, hogy ez a 45 nap ez az, az Armagedoni csatának az ideje. Tehát, hogyha összeadjuk, az hogy az. Uh, az Isten haragjának a hat pohara, az you, mennyi ideig tart, az a 30 nap, ami alatt a bárány mennyegzői vacsorája is tart. And a Ehhez a 30 naphoz hozzáadjuk ezt a további 45 napot, ami az armagedoni csata, akkor összesen 75 napra jön ki az Isten haragjának az so időtartama. three main events for that 75 day Of the wrath of Tehát még egyszer az a három fontos esemény, ami ebben a 75 napban történik meg, az az Isten haragja. Miközben a Szentek már együtt ünnepelnek Krisztussal a bárány mennyegzői vacsoráján. Amiről múltkor beszéltünk, ezzel a önti ki Isten a haragjának a poharait a földre. És ezt követően indul az Armagedoni csata. Okay, so let's, uh... Nézzük akkor meg, hogy fog kinézni ez az armagedoni csata. A jelenések könyvének a 16. fejezetéből olvasuk el a 12., 13. 14. és a 16. verset. A hatodik angyal is kitölti az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszárad -a annak vize, hogy a nap kelet felől jövő királyoknak út készítessék. És, lát, és láték a sárkány szájából és a fenevad szájából és a hamis proféta szájából három tisztátalan lelket kijönni a békákhoz hasonlóakat mert ördögi lelkek azok akik jelek, jeleket tesznek akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten a ma nagy napjának viadalára egybegyűjték azért őket arra helyre amelyet zsidóul Armageddonnak neveznek Right, so we have the During the wrath of God, we had the first five vials go off, and now, now under the sixth vial, we see the gathering together of the military forces for the battle of Armageddon. And when it says the, the kings of the east, most Bible scholars believe that this is talking about China, and some of your ASEAN countries like malaysia indonesia uh, and china and, some, and possibly some of the uh, arab countries that will rebel against the antichrist reign. Amikor azt írja itt a jelenések 16 12 hogy a, az Eufrates, hogy út a napkelet felől jövő királyoknak, több biblia kutató azt gondolja, hogy ezek a távol-keleti nemzetek királyait jelenti, azok, akik nem hódoltak be az Antikrisztusnak, mint Kína, Indonézia, Malajzia, és a távolkeleti népek, akik nem fogják fölvenni magukra a fenevad bélyegét. Now in, in Daniel we won't we'll get into this uh, specific topic, but in uh, Daniel 11 Chapter 11, verse 40-45, it talks about the tribulation period, and it talks about the Antichrist uh, having wars with other countries, kings of the east, from the north, etc. So he, there is warfare going on during the great tribulation. A részleteibe, akit érdekel, ez elolvashatja Dániel 11. fejezetéből a 25. verstől egészen a 45.ig. ig arról beszél, hogy az Antichristus az rövid uralkodása alatt Állandóan háborúzik, legalább öt nagy háborút vív, hol a keleti királyokkal, hol az északi királyokkal, de látható, hogy nem tudja kiterjeszteni a hatalmát a Földön. So the, the to fight the antichrist and his military forces. Yeah, kiderül, hogy ezek a keleti népek, az csatában, az erői Right, and so they'll, they'll gather at the Armageddon or the height of Megiddo, on it's like a big big mound. Nagyon sokan egyébként, akik látták ezt a Megidói fenségot, ahol az Armagedon van, ez Jeruzsálemen kívül esik. Sokan mondták, hogy ez egy kitűnő területe csatára. Okay, so well let's look at Revelations 19.11, uh, verse 14 and verse 16. Jelenések könyvének 19. fejezetéből a 11, 14 és 16-os verset. This, this Ez a fejezet szintén az Armagedoni csatáról beszél. És látom, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatat, hivatik vala hívnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözvén és az ő ruháján és tomporán olvasható a neve királyoknak kirája és uraknak ura Right, so Jesus is riding on a white horse and his army are also riding on white horses that are following him to the battle of Armageddon and who who is this army Látjuk, hogy nem csak Krisztus érkezik egy fehér lovon, de őt az ő serege szintén fehér lovakon követik. Ki az ő serege? Yeah, well, Mi vagyunk. We're the army. The Így Christians, vagyunk. Mi a keresztények. The Christians are the army. a keresztények az őserege. So, uh, whether you're a guy or a girl, if you want to go to the battle of Armageddon and help out, you're welcome. Függetlenül attól, hogy fiú vagy vagy lány, ha szeretnél jönni az Armageddon a csatában, nyilván leszel helyed. <laughs> But uh, cuz this time Jesus is not coming as a sacrificial lamb on the altar to die on the cross, Ez alkalommal viszont Krisztus már nem mint az áldozati bárányt ér vissza harmatsol, azért hogy föláldozzák őt a kereszten. is now coming as a man of war. Hanem úgy mint a háború embere. To destroy the antichrist false prophet and his military hogy forces. az antikristus hamis profétát és az ő seregeiket. Can okay, now let's look at Zechariah 14, Zechariah chapter 14 verses 2. -3. Zsakariás 14. fejezetéből, a második verstől kezdve, mert minden népet ütközetre gyűjtök Jeruzsálemhez, és megszállják a várost, és kirabolják a házakat, megszeplősítik az asszonyokat, és a város fele számkivetésbe megy, de a nép maradéka nem gyomláltatik ki a városból. Mert eljön az Úr, és harcol azok ellen a népek ellen, amint harcolt vala amanapon, a harcnak napján. És azon a napon az olajfák hegyére veti a lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és az olajfák hegye középen ketté válik, kelet felé és nyugat, és nyugat felé, igen nagy völgyé, és a hegynek felé, észak felé, fele pedig dél felé szakad. És az, én völgyem, és az én hegyem völgyébe futtok, mert a hegyközi völgy az állég nyúzi, nyúlik, és úgy futtok, mint futottatok a földindulás Úziásnak, Júd-e a napjaiban. Bizony eljű az Úr az én Istenem, és minden szent vele. Úgy tűnik, hogy az, izraeli, az izraeliek, akik az antikristus eregei ellen harcolnak, vesztésre állnak. Mert azt írja a második vers, hogy elesik a város. És megszállják a várost, kirabolják a házakat will látszik, hogy az houses and erői rombolják a várost, rabolnak, fosztogatnak, betörnek a házakat. And it also says the, and the women shall be ravished. Az, az asszonyokat. In other words, what that is saying, Magyarán is that the women are in their, in Israel will be raped. megerőszakolják Izrael from the hands of the and his, and the Az antikrisztus katonái Sora erőszakolják Jeruzsálem asszonyait So it appears that the antichrist and his military forces are taking winning the battle against the kings of the east and against the Israelis but then tehát ezen a pontján a képnek ami kibontakozik előttünk hogy Jeruzsálem vesztésre áll de nem csak ők hanem a hozzájuk csatlakozott keleti királyok is in verse 5 though it says the Lord my God shall come and all the saints with him de azt mondja az ötödik vers, de ekkor megjelenik az Úr, és vele együtt az ő szentjei. Amikor már minden vesztésre áll, úgy tűnik, hogy ekkor jelenik meg az Úr, és vele együtt mi a mennyei seregek. És megfordul a csata, legyőzik az Antikrisztus és az ő seregeit. Oké? And so we, we, we turn the tide of a battle and we, and of course we, we a csata kimenetelét. És ami győzelmünkkel zárul a csata. Now, also notice it says that, uh, that Jesus, uh, lands upon, now upon the mount of olives. Says he touches down on the mount of olives, kiderül and is az is, an earthquake. Hogy Krisztus ezen a ponton leszáll, mert a lába írja az olajfák hegyét, és ekkor egy óriási földrengés rázza meg az olajfák hegyét. Krisztusnak ez a visszatérése az égből az olajfák hegyére, Tulajdonképpen az apostolok cselekedetei első fejezetében adott proféciának a beteljesülése. Emlékeztek, amikor elragadtatott Jézus, mit mondott az angyala tanítványoknak és aki akik körülálltak? Azt like mondta, hogy Ahogy láttátok, elmenni, úgy fog visszajönni, így szól a vers, és amikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemeltetik, és felhőfogál előtt a személyik elől, és amint a személyeket az égre függeszték, amikor ő elméne, imé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, akik szóltak is galileabeli férfiak, mit álltok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen láttátok őt fölmenni a mennybe. Akkor megtérének Jeruzsálembe a hegyről, amely hívatik Olajfák hegyének, amely Jeruzsálem mellett van egy szombatnapi járóföldre. Látszátok! Az a két férfiú két angyal volt nyilván, ők mondták hogy mit néztek, ugyanígy fog visszajönni, pont ugyanide, és akkor lesz egy óriási földrengés, az olajfák hegyére. Ezt mondja a Szentírás. Now, a lot of people, when they think of Jesus coming, people think in terms of, well, he, two coming's of Jesus, but there's actually three. Sokar azt gondolják, hogy Krisztusnak a földre jövetele két lépésben valósul meg, pedig ha összeszámoljuk, tulajdonképpen háromról van szó. Jesus, the first time he came, he he was born, Először, Krisztus, mint Isten fia, megszületett egy kisgyermek formájában. He hirdette az evangéliumot és meghalt a kereszten a bűneinkért. Right? Ez volt az első eljövetel. the first time he came. A második eljövetele, Máté 24-29-31, mindjárt pedig a manapok nyomorúsága után, a nap nem félik, ekkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és összegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől. So he doesn't, he comes in the clouds of heaven, he does not touch down on the earth at his second coming. Ugyan eljön értünk Jézus, hogy elragadtassunk, de akkor még nem jön el a földig. A felhőkben találkozunk vele a második eljövetelkor. A felhőkön találkozunk Krisztussal, hogy eképpen mindenkor az úrra legyünk, és ezután következik a bárány mennyegzői vacsorája. Amikor uh, yeah, eljön a mi nagy we get loxing, heavenly rewards Mi megkapjuk, ami mennyei jutalomadjuk. Krisztus Jézus uh, A múlt alkalommal last. itt arról beszéltünk, hogy ekkor megkapjuk a mennyei testünket. Is. So that was the coming, but a third ez volt a második eljövetele, de utána még egyszer eljön Jézus. Egy. A harmadik alkalommal ekkor már az Armageddoni csatába tér vissza. We, we come back with him vele együtt jövünk mi is and we take over the earth ekkor fogjuk átvenni a we, földet we're taking over ekkor átveszük az irányítást okay, uh, to prove that let's look at um, uh, revelations 19 through uh, 19 19 through 21 ezt jelen a 19. fejezetéből, a 19-es és a 21-es versből olvashatjuk. És látám, hogy a Fenevad, az Antikrisztus és a Föld királyai és az ő seregeik egybe gyűltek, és hadakoznak az ellen, aki a lovon ül vala és az ő serege ellen. És megfogaték a Fenevad és ővel együtt a hamis proféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a Fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét, ők ketten, az elevenen égő, az elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének, a többiek pedig megöletének a lovon ülőnek kardjával, amely az ő szájából jő valaki, és a madarak mind megelégedének azoknak húsával. Right, so the, the Victoria, the there. Tehát látjuk We ott a győzelmet. Az Antikrisztus és az ő hamis profétája a kénkővel égő tüzes tóba vettetének a többiekről meg az hogy a többiek pedig megöletének de most ezek a többiek nyilván az ő imádói az ő seregei és azok akik fölvették a kezükre a bélyeget meg a homlokukra ezek nem kerülnek a kénkővel égő tüzes tóba ezekről, csak annyit mond a Biblió, hogy ezek megöletének. Szóval, hogy ezek ketten a kénkővel tüzes tóba vettetének, az csak az Antikrisztusról szól, és az ő hamis profétájáról. Szóval, hogy a remnant could be thrown in as well, or, they're just, they just, they are killed, and they will not be allowed to proceed into the millennium. Anybody who receive ebből látszik az, hogy mindenki, aki fölveszi a fenevad bélyegét, who the chip or that az egy, will be, ha az egy chip implantátum lesz, vagy akármi is lesz, ma még nem vagyunk ebben biztosak, aki ezt, age, ezt fölveszi the a kezére, vagy fölveszi a homlokára, annak nincs belépés az ezeréves birodalomba. Ő oda már nem mehet át. Okay, and Kiderül az is ebből a fejezetből, hogy mi történik az Armagedén a csatánál, magával a sátánnal. Tehát most nem csak az Antikrisztusról beszélünk, hanem a sátáról. Ez mondja, hogy 20. Vers elsőtől a harma, 20. fejezet elsőtől a harmadik versig, sátán a feneketlen kútba záratik ezer és láték egy angyalt leszállni a mennyből, akinél vala a mélységnek kulcsa, és nagy lánc kezében. És megfogja a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és sátán, és megkötözi azt ezeresztendőre, és vette őt a mélységbe, és bezárá azt, és bepecsételi ő felette, hogy többé el a népeket, míg betelik az ezeresztendő, azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. Tehát az Antikrisztus és a hamis próféta mennek a kénköves tóba, He's put into the bottomless pit Sátáról for one years. Ezer évre. So at this point in time, the devil is not destroyed or thrown into the lake of fire. He's locked up. That it. Ezert a ponton. Sátán még nem meg, nem megy, csak zárva. Okay. So as you may recall last time, we were discussing uh, Daniel 12:12. 12. It says, "Blessed is he." Múltkor alkalmat talán emlékeztek azzal zártuk, hogy áldottak azok, akik várják és megélik az 1335 napot. Now the question, blessed people? happy people? Vajon kik ezek az áldottak, ezek a boldogok, akik survived túlélték a nagyomorúságot, they the wrath of God az Isten haragját, és az Armagedóni csatát is. Azt tudhatjuk, hogy ezek nyilván nem a keresztények, nem rólunk van szó. Because were, we were raptured. Mi már erről kaptukunk. Right so are... pedig a maga napok nyomorúságai után. Tehát mi már, akkor nem vagyunk itt. Az 1335 nappal 5 napot megelőző 75 nappal mi már megkaptuk a mennyei testünket és elragadtattunk a földön. Mi már nem vagyunk itt a földön, akkor már rég az úrral ünneplünk. A mennyegzői vacsorán. And we come back with Jesus that 45 és az Armageddén a csatának a 45 napjában valamikor visszatérünk az Úrral. Tehát, nyilván, hogy ezek a is not boldogok, ezek about az áldottak, nem lehetnek a keresztények. És tudjuk, hogy a keresztények. Azt is biztosra vehetjük, hogy ezek nem azok az emberek, uh, akik az Antikrisztust imádták és fölvették a bélyegét a homlokukra vagy a kezükre, If mert, versus, uh, 12, or or mert azt a 14-ből tudjuk, hogy mi történik azokkal, akik fölveszik ezt. A bélyeget a kezükre. 14. 9. A 9. verstől a 12. versig így szól, jelenleg 14. És harmadik angyal is követi azokat mondván nagy szóval: ha valaki imádja a fenevadat, és annak képét, vagy bélyegét felveszi homlokára, vagy a kezére, az is hiszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő ragjának poharába, és kínosztatik tűzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínosztatásuk füstje felmegy örökkön-örökké, és nem lesz nyugodalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait, a Jézus hitét. Right, so they're in trouble, right? So Tehát, no, no. Ezek akik fölvették a B-eget, nőt bajban vannak. Nobody who received the chip implant or the mark of the beast will be allowed to go on into the millennium or the one year reign with Christ. Senki azok közül, aki fölvette a fenevad b nem fog bebotlattatást nyerni az ezeréves bírodalomban. And obviously we'll be there in our new glorified eternal bodies. Mi nyilvánvalóan otlésünk már az ezeréves bírodalomban az újonnan megkapott mennyei testünkkel. Ebből kiderül az, hogy ezek a bizonyos áldottak, vagy boldogok, akik megélik azt az 1335 napot, ezek azok a népei lesznek a Földnek, akik ugyan nem voltak keresztények, de nem is vették föl magukra a fenevad bélyegét, hanem lázadtak az Antikrisztus rendszere ellen és az Antikrisztus gazdasági rendszere ellen, ahol csak a fenevad bélyegével lehetett adni vagy venni. Now, there'll be, there'll be mert el, hogy amikor megszegi a szerződést az Antikrisztus, akkor illegálisá igyekezik tenni minden egyes vallást, nem csak a kereszténységet, csak But őt I've... lehet imádni. Tudjuk második teszloni a kettőt. But Christians will be, uh, more of a thorn flesh because we know from God's word. Is minden vallás közül nyilván a keresztények fogják legjobban szúrni az ő oldalát. Mi leszünk a legnagyobb tüske, mert mi ismerjük az Antikrisztusnak a valódi természetét, mert mi ismerjük az Isten igéjét. So so they... Mi tudjuk, hogy mi a terv, tudjuk, hogy kiírta a tervet. Ezért minden vallás közül nyilván mi leszünk a legnagyobb fenyegetettség az Antikrisztussal és az egységes világkormányra, mert mi tudjuk, hogy mire megy ki a játék. Úgyhogy minket fog a leginkább uh, üldözni, emiatt az antikristus. De uh, other like you look at, uh, Jews, lesznek más vallások is, például az ortodox zsidók, you know, when, example, they, akik they the beast, amikor meglátják a Fenevad képmását, és azt mondják, hogy nektek most ezt a képmást kell imádni. Religion, right? Ez a zsidók vallása ellen van. Yeah. A muzulmánok sem imádnak bálványokat, tudjátok, they, csak Allahot imádják. The ones who would be dedicated would not bow down to A muzulmánok the beats, nem fognak right? egy képmást imádni, nem fognak bálványokat imádni. So other religions for those people who are dedicated, Minden más vallásnak az elszánt tagjai ellen uh, fognak állni annak, hogy fölvegyék a, fölvegyék a bélyeget és imádják a any god És még lesznek olyanok, is, akiknek semmilyen hitük nincsen és nem hisznek Istenben, there'll people who will Also and go what is Ezek közül is lesznek olyan szabadelvű, elvű, szabad hívő emberek, akik demonstrálni fognak egy ilyen elnyomás ellen, és nem lesznek hajlandók beállni ebbe a rendszerbe. És Daniel 11. fejezetéből ez nagyon szépen kiderül, a 21. verstől a 45-ig tartó szakaszban, lesznek nemzetek, országok, akik nem fognak kooperálni az antikristus hatalma Nem lesz könnyű az Antikrisztusnak sem a helyzete, végig fogja csatázni a rövididő uralkodását. Azokkal az országokkal, akik föllázadnak föl el. But having said that, he'll still have very, you know, he'll be a very powerful leader. He'll be a very emellett. powerful dictator on the world Természetesen, stage. Természetesen a világ legnagyobb diktátora lesz, minden so idők legnagyobb diktátora, these... de nem lesz az egész bolygón. So these people, they Didn't take the mark of the beast, Tehát ezek a bizonyos áldottak a boldogok ők nem vették föl a ferat béegét they didn't nem fogadták they el Jézust a szívükbe úgy, mint mi. Life. ezért ők egy, csak egy egyszerű életet éltek de nem voltak megváltva nincsenek megváltva but the lord is going to let these people because they resisted the antichrist nekik Noha nem lesznek elragadtatva, mégis az Antikrisztussal való szembenállások miatt lehetővé teszi számukra az úr, hogy túléljék mindezt. Those that Lehetővé teszi az úr azt, hogy a következő korba beléphessenek, ami az ezer éves birodalomnak a kora lesz. And when you Jesus the millennium? Who are we It says we're be rulers. Tudjuk jól, jelen is a könyvéből azt mondja, hogy a Szentek éltek és uralkodtak Krisztussal ezer évig. Well, Na most, kin fogunk mi uralkodni ezer évig? A egy egymáson fognak uralkodni? Huh? Az arról hogy uralkodunk egy egymáson? Ki yeah. fogunk? Igen, fog, <laughs> saját magunkon. De nem csak, hogy uralkodni fogunk, a Bibliából kiderül az, hogy tanítani fogunk, tréningezni fogjuk a nemzeteket. Oktatni fogjuk őket az úr útjaira. Yeah. Áldottak a békére igyekvők, mert ők öröklik a földet. So going to be people from different countries and nations. Yeah, lesznek különböző nemzetek fiai, különböző országokból a túlélők, who are going to survive into the millennium, Akik túlélnek mindent és egyenesen beleélnek az ezeréves birodalomba. And it will be our job. To train them, witness to them, Ezek rengeteg lesznek. A they, keresztények feladata in lesz the őket megtanítani az úr útjaira az ezer éves birodalomban. És ezeknek lesz, egy, lesz esélye majd az ezeréves birodalomban megismerni Krisztust és elfogadni okay, az ő áldozatát. Let's, let's a Bibliában er, ez világosan kiderül. Nézzünk egy két erre utaló verset. 20, verse ha megnézzük, jelenések könyvéből a huszadik verset, illetve jelenések 20. fejezetéből, a negyedik verstől, a hatodik versig. És láték királyi székeket, és leülének azokra, és adaték néki ítélettétel, és látám azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, sem nem vették annak bélyegét a homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeig. A többi halottak pedig megnebelevenének, míg nem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezekkel nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővele ezer esztendeig. Right, so there it is, we're ruling and reigning with Jesus for one Ezer éven keresztül fogunk uralkodni együtt Krisztussal. And in the in English it says they shall be of God. És úgy írja, hogy lesznek Krisztusnak papjai. Now if you look up the word priest, what that means is a pap az eredeti értelmében a szónak az egy lelki vezetőt jelent. Let's look at the Revelation chapter two verse twenty six. Ha megnézzük jelenések Revelations 2:26. második fejezetének a 26. verse, Példát. És aki dőz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokom. Okay, so in English, in, in the English King James Bible, it says that uh, he that keeps my work unto the end says I will give power over the nations. Az angol fordítás úgy fordítja ezt, hogy aki megőrzi az én annak hatalmat adok a nemzeteken. Érdekes, hogy a magyar fordítás, tulajdonképpen jobb, mert hogy a magyar hogy hatalmat adok azoknak a pogányokon. Jobban leírja a valóságot, amit az előbb fejtettünk meg, hogy vajon kik azok a boldogok? Ezek azok a boldogok, akik technikai értelemben pogányok, mert Ugyan túlletek a nagyomorúságot, de mégsem voltak Isten hívők. nem fogadták el, tehát pogányok ilyen értelme. Tehát are... are, ezt mondja, hogy a pogányok Olyannyira, hogy az ezeréves birodalomban lesznek megkülönböztethető külön nemzetek. Okay, Nézzük, hogy Ézsaiás 2.4 mit mond, hogy hogy fog kinézni a millenium, az ezer éves birodalom. Aki ítéletet tesz a pogányok között és bíráskodik sok, né sok nép felett és csinálnak fegyvereikből kapákat, dárdáikból meccőkéseket és nép népre kardot nem emel és hadakozást többé nem tanul. Right? War no more, huh? Nem lesz többé háború. Total? So all the weapons. Nem lesznek the, fegyverek? At the battle of Armageddon. az Armagedônú csatáról azt írja, 39, 39, fejezete. It says, hogy it's going to take seven months to bury all the dead. Annyi halott lesz, hogy hét hónapig temetik a halottakat. Seven months there's going to be hónapig. such a, a slaughter at this battle. Akkor a, a lesz, az, olyan sok in, halott lesz, hogy csak a halottak eltakarítása hét hónapot fog igénybe venni. And it will take it says in Ezekiel 39 it will take seven years. a romokat, és azt rengeteg fegyvert, ami ott megsemmisült, amivel vívták ezt a háborút. finally we will finally have total disarmament. De végre eljön, amire mindig vágyott az ember a teljes leszerelés. So the curse, the curse of war tehát will be removed, a háborúnak ez az átka nem fog csújtani bennünket többé. És a szentek egyik feladata az ezeréves birodalomban az lesz, hogy külön nemzetek fognak élni a saját nyelvüket beszélve egyebek, hogy megtanítsuk ezeket az embereket, hogy ne készítsenek újra fegyvereket, hogy ne kezdjenek háborúzni, békében éljenek. But, uh, sad to say. Sajnos, amíg eljutunk world. eddig a pontig, addig még a mi életünkben sajnos borzalmakat fogunk látni, és háborúkat. Okay, so 67, 4. Zsoltárok 67:5. Őrvendenek és vigadnak a nemzetek, mert igazsággal ítéled a népeket, és a nemzetek e földön te igazgatod. Right, so... And Psalm 72:4. 72, right, and this is another uh, verses on the millennium. What will be like with the uh, our relationship with the animals? Uh, Isaiah. 11, 11, verses 11. fejezetéből kiderül az is, hogy milyen lesz még részletesebben az ezeréves birodalom, milyen lesz az emberek viszonya az állatokkal, a vadállatokkal például. És lakozik a farkas a bárányjal, és a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlán kölyök, és a kövérbarom együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. A tehén és a medve legelnek, és együtt feküznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör szalmát eszik. És gyönyörködik egy cseszopó a viperák lyukánál, és a csestől elválasztott a bazilikus, az egy ilyen gyík, lyuka felett terjengeti a kezét. És nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek helyén, mert teljes lészen a föld az úr ismeretével, mint a vizek a tengert beborítják. Right, so... Today, if you have a, wolf and a, together, ha a bárány együtt fekszik a, farkassa, a short time, right? az Általában úgy valósul meg, hogy a bárány a farkas gyomrában fekszik vele együtt. In the De az ezer éves birodalomban, in the millennium, it it it's a change that that the, the lions, bears, a állatok, the animals, they, iráig, they will eat, they'll be like vegetarians, they were not eat más people, a földön, eljön. Az ideje, hogy vegetáriánusok lesznek. Szalmát teszik a medve, szalmát eszik az oroszlán. You know, not other for food. Nem fogják egymást marcangolni, nem egymástnak lesz neki eledelük. Be erre van bizonyíték. Mielőtt eljött az özönvíz, az állatok nem ették egymást. Tehát so, so, a a to, to, like sok so tekintetben olyan állapotokat fog visszaállítani az Úr, amilyen az édenkertje volt annak idején, ott nem marcangolták egymást az állatokat. Before Adam and Eve fell. Ádám és Éva uh, bukása előtti időszakot fogjuk visszakapni az Éden kertjével. És az, hogy teljes lesz a Föld az Úr ismeretével. Így így Because right? they're going to see the people who survived ugyanis a túlélői, ennek a sok borzalomnak, ami előtt állunk, akik belépnek az ezer éves birodalomba, ők látni fogják Jézust. Szemtől szembe, saját szemgólyókkal fogják látni Jézust. And see us run, and raining, és látni fognak bennünket és akik uralkodni fogunk rajtuk a Földön. Right? So, uh, remember, although they, they, they'll see Jesus. They won't know probably anything about him a lot of people. Nagyon sok ember számára, amellett, hogy találkozni fognak Jézusval, látni fogják őt, semmit semmiten fognak róla tudni. So that's going to be a big part of our job is that we're going to have to explain to these people, feladat lesz számunkra, who Jesus hogy értjük, ezeknek az embereknek, hogy ki Jézus. We'll have to explain to the people who survive what has happened because they're going to say, you know, they're going to experience tribulation wrath and the battle of Armageddon and they're going like You know what just happened? Why are we still here? What's going on? tanítani arról, hogy mi történt, Ugye, csomó éppen a utána az Isten csata, és So we're going to have a, a big job to take care of these people, which are going to be quite a few. Nagy munka lesz ennyi ember tanítani, ennyi you know, and uh, the thing, the, the big difference be now. I believe, and many Christians believe, that these people are getting a chance, like another azt, sifting between the sheep and the goats, with these survivors, the spared people. Sokan mondjuk azt, hogy ezeknél a túlélőknél is, majd lesz nyilván egy ilyen nagy rostála, ahol elválnak a keczkei, a bárányoktól. It's like they're getting their chance to to receive Jesus and, and even get saved in the millennium. It's Nekik another stage. esélyük arra, hogy elfogadják Krisztust a szívükben. But we'll learn in a minute, not everybody's to. De érdekes, látni azt, hogy még egy ilyen ezeréves édeni birodalomban sem fog mindenki megtérni. És be tudom bizonyítani nektek a bibliába, hogy nem fog mindenki megtérni. És lesz azért egy nagy különbség közöttünk és azok között, akik a millenneumban az ezer éves birodalomban térnek meg, mi egy magasabb fokozaton leszünk, mert azt mondja a Biblia nekünk, hogy áldottak, akik hittek, miközben nem láttak. Mi hit fogadtuk el Jézust. Ezeknek az embereknek nem lesz olyan nagy hitre szükségük, mert ők maguk látják Jézust. Nekünk a látás már a hit után következik. Náluk fordítva van, ők látnak először, így könnyebb lesz hinniük. Tehát Megváltásra juthatnak ők because is, we had to accept de a hitünk by faith. miatt mi magasabb uh, fokozatú ajándékokat kapunk, magasabb uh, szintre jutunk, Krisztus szavaimért. Okay. Uh, vissza Ézsaiáshoz, 14. fejezet 7. verse, nyugszik, csöndes az egész föld, újongva énekelnek. So, that's the thing, with these, with these blessed happy people there, will there be millennial conversions? Itt lesz az a rengeteg túlélő, ezek akik ugye próbáltak a földön, de túléltek mindent, ezek közül sokan meg fognak térni. Erre vonatkozó a második Péter 3.9-ből is olvashatunk. Nem késlekedik az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelmesnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. És első Timoteusz második fejezetének negyedik verse aki azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön és az igazság ismeretére eljusson. Okay, and also people have asked the question, well in the millennium, okay, we we read that they say well whether be different nations, whether be different languages. Voltok aki kérdezte, hogy és akkor az azt jelenti, hogy az ezeréves birodalomban lesznek Elhatárolható nemzetek, akik beszélik továbbra a saját nyelvüket? De, mi lesz azokkal a magyarokkal, akik túlélnek mindent, az angolokkal, az kínaiakkal, az oroszokkal? Azok a nemzetek, akik túlélnek a nagyomorusságot és a ők továbbra is majd beszélik a nyelvüket az ezeréves birodalomban. Megnézhetjük erre a választ Dániel 7. fejezetéből a 14. vers, amikor Krisztus megkapja a hatalmat, azt írja róla a Biblia az ezeréves birodalom kapcsán, és ad a néki hatalmat, és dicsőséget, és országot, és minden nép, nemzet, és nyelv néki szolgálat. Az ő hatalma örökké való hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik. Now Dan, this is in Daniel 7.14. Now Daniel 7.13 and 14 is like a throne scene, and Jesus is before his father, he's getting ready, Daniel 7. fejezete trónjelentet ír le, ahol Krisztus vitetik az ő atya elé, és neki adatik a hatalom, and és a trón és az ítélőszék az Armagedoni csata. Előtt. Is, és azt mondja, hogy minden nemzet és nyelv néki szolgála a Milleneumban, tehát vannak nyelvek még az ezer éves birodalomban different languages még az beszélni, Still, az még during the thousand uh, in our new bodies i i don't know if like for example what i automatically understand hungarian i Megkapom az új menyei testemet. Nem tudom, hogy automatikusan fókét -e tudni magyarul két de azt el tudom képzelni, hogy nagyon gyorsan megtudok tanulni. Mert ez egy menyei test. To to Lehet, hogy én majd inkább az angol beszélő nemzetekkel fog dolgozni. De nyilván gyorsan mefontalni. Mind azon által, ahogy in, when, when we're in our new Super, superhuman, eternal bodies, természet feletti új testünket, amilyen Jézus is volt. Valószínűleg ezzel együtt kapunk egy olyan ajándékot, amivel másoknak az elméjét tudjuk olvasni, függetlenül attól, hogy milyen nyelvet beszél. Az ember so gondolata az univerzális. Nem nyelveken gondolkozunk, hanem gondolatok. Anélkül, hogy értenéd a nyelvét, a lelki megítélés ajándékával rendelkezni fogsz, és fogod tudni, hogy mi jár az illető fejében. So that tehát fogsz-e tudni ilyen értelmen kommunikálni. Guess, Én? Ezt gondolom, tehát így fogunk tudni egymással szót érteni. Még so azzal, Ja. You These... yeah. So your érteni. Úgyhogy vigyázz, <laughs> hogy mit gondolsz. De <laughs> no, komolyan, You know, you have to remember these people are not going be like us. Nefelj, a Millenniumban élő, az ezeréves birodalom élő túlnyok nem olyanok lesznek mint mi. Gonna, ők nem kaptak mennyeiket. They're going to be in their flesh and blood bodies ők, like we have today. Ők abban a hús és vértestben lesznek, léteznek tovább, ami nekünk most is van. So they're not going to be perfect. Úgyhogy ők nem lesznek tökéletesek, nem lesznek romolhatatlanok. And so we have to sort of we have to them we have to, them. We have to help them ezeket az embereket fogjuk majd tanítani segíteni egy, a, Az egész világ egy teljes reorganizáció fog átmenekült mindent új alapokra kell majd helyezni És a feladatunk én aztán nem sokat fog változni hogy továbbra is az evangéliumot fogjuk hirdetni ezeknek az embereknek So we, we're continuing to work. We're not going to go sit on a cloud and play a harp. sokaknak van ez a téves hogy valami felhő, landolunk, kapunk egy hárfát, aztán pengetjük. erről We are going to be busy. We are going to be busy. helping We're going együtt fogunk dolgozni, segíteni fogunk neki a föld vezetésében az Irányításban. People, government, government. Krisztusnak is lesz egy kormánya, ezt a kormányt a keresztények fogják irányítani. We'll be doing a lot of tehát mi leszünk azok, akik tanítunk, things, akik vezetjük a nemzeteket, them to get it's, akik it's a big job. újra a nemzeteket, az országokat. Ebben az igazságos hatalomban, ez egy nagyon nagy munka lesz. So let's, let's look at two, Nézzük, mit mond Ézsaiás 2.3. És eljönnek sok népek, mondván, gyertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert tanítás Siomból jöj, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Right? So, God's Word is still going to be going Going out in the Isten igéje, az nem veszíti az érvényét, az ugyanúgy tovább él az ezeréves birodalomban, és ennek az igazsága. Right? And uh, some people say, well, you know, is, is the curse like the earth now? There's so many curses, right? A kérdés, <laughs> hogy az a rengeteg átok, amivel well, együtt élünk most az ember bukása óta földön. You know the, uh, they say that, uh, the it's, it's like much of the curse has been removed. Ott vajon mi lesz? The will out, Tudhatjuk so azt, hogy be ott, super hot, the minden még nem fog teljesen megoldódni, mert ugye az új ég, az új föld még nem jött el, de azért már egy csomó minden sokkal kellemesebb lesz, mint a mostani földön. Tehát például a klíma sokkal kiegyenlítettebb lesz, nem lesznek probably, ilyen nagy szélsőségek, pusztulások, amiket az időjárásokhoz. Around, abból induljunk ki, hogy olyasmi klímája lesz a Földnek, mint amilyen az özönvíz előtt volt. Egy nyugalmas, right? békés édeni klíma. Uh, like Ismeritek talán azt a Szentírást, a hogy, azt, hogy hogy egy száz éves ember meghal az ezer évesben, az úgy az éves birodalomban, az olyan lesz, mint egy gyerek. Tehát nyilván az öregedés is lelassul. So, úgy, mint az özönvíz előtt is sokkal a tovább jelentek az emberek the people who survived into the millennium they're going to be able to go back the way it was before the flood when people like methuselah azok az emberek akik jóval and all these guys if they to be 6, 8, 900 között fognak élni mint ahogy éltek az özönvíz előtti generációk példárol tudunk methuselahról ugye 947 itt hány éves volt de ott az emberek jobbra 6 7 800 éveket éltek tehát a changes the climate, miatt az no étrend megváltozása miatt amiatt hogy nem lesz tovább ez a borzalmas stressz, ami idő előtt megöli megel, az embereket ha, az életünk úgy lerövidítették emiatt, a körülmények a miatt ami, ahogy élünk a földön ma ez egészen más lesz ott, akkor az emberek egészségesebben és hosszabban fognak élni. Okay, 5. Vissza a jelenések 5. fejezetéhez, 10. vers, és tettél minket ami Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. In God's kingdom. A keresztények közül fognak kikerülni a királyok. Ők so, lesznek az nemzetek fölött uralkodó királyok, akik együtt be, uralkodnak Krisztussal. Kings, priests, lesznek a királyok, a, trans, a vezetők, a papok, queens. hercegek, hercegnők, különböző fokozatok. Ezek mind a keresztényekből lesznek. Tehát nagyon elfoglaltak leszünk, és ahogy a múltkor beszéltünk róla, ahogy mi másokat is fogunk tanítani, ugyanúgy, a mi általunk tanulók sem érnek ott végek, mi is fogunk tovább tanulni, magasabb megértésre jutunk az Isten királyságával kapcsolatban. Ha valaki így fogja föl, akkor nyilván még inkább várja a mennyországot, hogy egy, egy szuper mennyei vakáció, ami soha nem ér véget, egy olyasmi dologra fogunk menni. We'll be very busy, ahol elveszünk foglalva. Etetni fogjuk az Isten igényével ezeket a nemzeteket. And be very happy doing it. És ezt nagyon boldogan fogjuk tenni. És abban is biztos vagyok, hogy azért az Úr nem hiába ment el, hogy egy helyet készítsek nekünk, hogy ahol én vagyok, ti is ott Fogunk kapni szabadságot, ahol majd élvezhetjük a maximum még ezeket a dolgokat, amiket az Úr az ők szeretőknek készített. So. We'll have, we'll have the best of both worlds but we'll enjoy we'll experience <tose> <what tose> mind a két világot taníthatjuk a földön maradó embereket az ezer éves túlélőket de ugyanakkor a mennyei, mennyei a testünkben szintén képesek leszünk akkor már:]) jövőző. okay so... Anyway, the millennium is really something to look forward to. It's hát birodalom, ez is egy olyan dolog, amit eh, nagy várakozással eh, nagy várakozás elő. Nincs, nincs And the Bible says that the, the world will, will, the millennium will last one thousand years, Ugye? right? And uh, Uh, and of course it said the rest of the dead they're, they're not gonna live the people who were, who were not saved the olvastuk, hogy a többi halottak pedig nem elevedének még meg tehát Ebben a periódusban nem fognak élni azok, akik Krisztus nélkül haltak so, meg. ők még várnak arra az utolsó feltámadásra, amikor majd a nagy fehér királyi trón elé kell mindannyiuknak so állni. We'll point, még egy pontra maradt időnk. 12 a, a 12 a 14 Battle Gog and Magog. És ez pedig a Gug és Maguk csatája. So the millennium lasts years, but look what happens now. Vers 7-9. Tehát ez az édeni állapot, ez az ezer éves birodalom. Az ezer év végén nézzük, hogy mivel ér véget. Ezt elolvashatjuk a jelenség 20. fejezetéből, a 7. verstől a 9.ig, ahol azt mondja, és a, amikor eltelik az ezeresztendő, a sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a gógot és magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fővenye, és feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost, és az Istentől a mennyből tűzszála alá, és megemészté azokat. Oké, okay, so, here we have, now here's the picture. Tehát megint csak ez a kép bontakozik ki előttünk, hogy az ezer év elteltével a sátán az ördög kiengedtetik ebből a feneketlen kútból, ahova leláncolta őt az angyal, ezer esztende. És, és tulajdonképpen egy fölkelés szít, egy lázadást tulajdonképpen egy államcsényt akar végrehajtani Isten ellen. The devil is és again deceiving the world, megint csak a régi módszeréhez nyúl, vissza elhiteti a föld lakosait, így írja. And it sounds like a lot of these őket, people will Satan in this rebellion against Nagyon sok ember csatlakozik hozzá azok közül, akik ebben az ezer éves birodalomban élnek. Right? Now, Mert... can... Now think about it. We have our... Mert ugye azt mondja, hogy olyanak, mint a tenger fővennyi, annyian vannak, mint bátis, a tenger fővennyén a homok. Most, tudjuk azt, hogy addigra, ami már nekünk régi a mennyei testünk lesz, amivel, we, ha akarunk megjelenünk, ha akarunk eltűnünk, have, you know, powers, repülhetünk, like különböző hatalmaink lesz, so, mint ahogy Krisztusnak is az új testében már when, volt. Amikor ezek a Lázadók, így when, they, when they surround szóval, hogy, the camp of the saints could be will be the Ez lehet, hogy Jeruzsálem lesz ki tudja lehet, hogy Jeruzsálem lesz ennek az új a központja. Szóval, hogy körülvevék a szentek tá táborát. Can, can the devil and these flesh and blood human beings can they Szerinted az ördög és az őt követő hús és vér lázadók képesek bennünket bekeríteni, amikor az, hogy bekerítik a szentek táborát, képesek bennünket megszorongatni? Nem. Nem. Nyilvánvalóan, It, amikor a szentek táboráról beszél az ige, egy nem rólunk beszél, akik megkaptuk a mennyei új testünket a feltámadáskor, már ezer évvel ezelőtt. A mi hatalmunk olyan, hogy minket nem lehet sarokba szorítani. So Tehát minket, minket, akik viszont körülvesznek, so az, hogy körülvették a szentek városát, ezek akik annyian voltak, mint a tenger fővenyén a homok, ez a rengeteg lázadó, valakit mégiscsak körülvesznek, de vajon akkor kiket? Yes, exactly. Így van, az új megtérőket, exactly. pontosan, azokat. Őket veszik körül, the, saints, ha vannak milleniumi uh, lázadók, akkor nyilván vannak milleniumi megtérők is, és ezeket veszik körül a milleniumi megtérőket a lázadók. So a Azok az új szentek, ugye. But in this, in the, in Ezekiel 38, it also talks about Gog and az Ezechi a 38-ban is lehet olvasni Maygog a góg és magok csatájáról, góg de ott kifejti a proféciában, hogy prófétál rós, mések ellen. Az a, az a góg és magok, az az oroszokról szól, a... és az orosz törzsekről. Az a góg és magok csatája már leátszódik, még. Az ezeréves birodalom előtt. Tulajdonképpen a góg és maguk csatája torkolik bele majd a végén az Armagedoni csatába, de ez egy másik góg és maguk az. az ezer éves birodalom előtt. Itt az ezeréves birodalom végén, az ezeréves birodalom előtt az Antikrisztuson keresztül munkálkodik az ördög. De az ezeréves birodalom végén ott már. Nem az Antikristuson keresztül vacakolott már ő maga, a sátán, aki kimegy személyesen elítetni az embereket. Akkor már ő a vezér. Senkin keresztül nem dolgozik, ő valós mi voltában, miután elengedhetett a kútból, megy, hogy elítess a népeket. És megpróbálja megdönteni Krisztus birodalmát a Földön. A lázadói segítségével. Viszont erre azt írja a Biblia, hogyan folytatódik tovább ez a szentek körülvevése? Az Istentől a menyből tűzszál alá és megemezté azokat. Tehát kész ott véget érnek ők. De csata nem is igazán bontakozik ki. Don't forget the millennial saints are there. they're there surrounding the millennial saints who are also flesh and blood people. Tehát a milleniumi megtérők ugyanúgy Hús, vér, emberek, mint ahogy a milleniumi lázadók ezeket veszik körül. De amikor tűzjön le és megégeti a lázadókat, akkor vajon elpusztulnak a milleniumi szentek is velük együtt a tűzben? Nem. Igen. De mi történik akkor velük? Így van, felemeltette. Isten hogyan fog minket megmenteni az Isten ragálló? So az elragadtatásától. Nyilván, akkor Isten kegyelme ugyanígy kimegy azokra is, akik a milleniumban tértek meg, és mielőtt az ő haragja lejönne, és they, elpusztítaná a lázadókat, előtte valószínű, hogy elragadja a milleniumi megtehőket, Olyan olyanfajta elragadtatással talán, mint amilyen a milyenk volt. Now, I can't de ezt nem lehet a szentírásokból bebizonyítani, mert nem írja. Azt nem írja, hogy mi történik velük. a másik meg, hogy arra lesz még ezer évünk, hogy megkérdezzük Jézusot, hogy mi lesz velük. But the thing is, you look at it, logically, de ha ezt, csak a logikára támaszkodunk, akkor the Lord. És az Urat ismerve, amennyire őt megismerhettük, úgy tűnik, he hogy... Valószínűleg megismétli azt, amit értünk tett a harag előtt az elragadtatásban. Meglátjuk. And, uh, Jó? És... And amikor lejön a tűz, az agóg és magók csatájakor, ami megemészti, elemészti ezeket a lázadókat, ez egy a tűz lesz, hogy nem csak a lázadókat fogja megsemmisíteni, hanem tulajdonképpen ezen a ponton a teljes Föld felszíne, és az atmoszféra, ami ma körülveszi az Földet, az is elég. This is, this is Ez lesz az a pont, amikor az Úr elpusztítja a teremtését, a úgy, ahogy ezt mi most ismerjük, és ezt tűzzel teszi, ugye, ahogy mondja, tűzzel, tűznek tartatván fent, egyszer megítelte már vízzel, de egyszer majd tűzzel fogja. So up, ugyanis tűz kell az, hogy meg tudja tisztítani. In, uh, 3, 10b, Erről Péter 2. Péter 3.10b, és a 12. vers is. Az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának elővetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Right, so there's of... Tehát látjuk ebből This is a képből, not a Jesus, hogy a second coming. ezt ne keverik a... össze, ez nem Krisztus második eljövetelekkor a... lesz. Nem. Ez nem az elragadtatáskor lesz. Ez a Góg és Magók csatájánál az ezer éves birodalom végén lesz ez a teljes tűzben való elpusztulás és az újnak a megteremtése. Right. Does, De 21, egyébként cover a, a jelenése 21 earth, he uh, me, meg fogjuk látni majd a következő vasárnap, amikor ezt az anyagot fogjuk venni, hogy tök a föld felszíne pusztul meg, a kéreg az, amit megtisztít az úr, de ugyan erre az alapra, erre a platformra fog építeni az újat, a mennyei földet, de ugyanaz a golyó is lesz a föld golyó, amit teremtett. Csak a felszíne lesz újra teremtve, és sokkal jobb lesz. So the Lord destroys the in the, Jó, in tehát the fire. az Úr elpusztítja a tűzben, a Milaného Milanzadókat. És a jelenések 26-ból pedig tudjuk, hogy mi fog történni az ördöggel, Revelations 20:10, 20. 20. right? És az ördög, aki elhiteté őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis proféta, és kínosztatik éjjel és nappal örökkön örökké. Right? Megint csak a, a, thousand years before. A, a, a régi fiúkkal találkozunk, emlékeztek ugye, akik a kénkővel égő tűzes tóba vettetének, a hamis próféta és az antikrisztus, mert ők ott várakoznak, hogy az ördög csatlakozza hozzájuk. Ők ketten még mindig ott vannak, mire érkezik a sátán is az ezeréves ezer birodalom végét lezáró csata után. Jó? tehát, hányan hallottatok már a nagy fehér király trón ítéletéről. ítéletéről? Right, right? yeah. okay. Jó. Well, we'll, just, we'll find out next class what the great white Aki throne még judgment még nem, all about, az majd a jövő vasárnapi alkalommal megértheti, hogy ott mi történik, és hogy mikor fog az bekövetkezni. Happen, és hogy ott mi fog történni. És mi a következő állomása Isten tervének a számunkra?